Négy. Gyönyörű, törte meg hézzel a csendet. Egymás mellett üldögéltek a nyaraló verandáján a fonott székekben. A tó kékesen csillogott előttük a felhőtlen ég alatt. Két oldalt az erdők őszi szépségükbe pompáztak, a fák levelei halvány sárgától a pirosig a színek minden árnyalatát felvonultatták. Egyetlen csónak sem volt a vizem, semmi sem hallatszott a nevetések, beszélgetések nyári zsivajából. Mintha csak az övék lett volna az egész Mákványtó. Ráv elégedetten idézte kedvenc versorát. Ó, októberi ég, kék és ragyogó, hézel elnyomta a cigarettáját, és a felöltője zsebébe dugta a kezét. Az a sok buta ember, aki már bezárta a az év legszebb időszakát mulasz el. Jegyezte meg. Mi legalább hálaadás napjáig ki fogunk járni ide. Ráv kételkedve a fejét. Azért nem volna jó, ha a hóvihar házastól mindenestről körül zárna itt minket. Az ide vezető utat nem söpörögetik ám télen. Én mégis szeretnék még addig kijárni. Hízzel keze ökölbeszorult a zsebébe. A hangja hízelgő volt. Szörnyen csalódnék, ha nem tölthetnék itt még egy-két hétvégét, mielőtt végké becsukjuk a spalettákat. A férje feléje fordult, és nyájasan rámosolygott. – Igazán levett a lábadról ez a nyaló drágám. Úgy látom, örülök, hogy megvettük. – Én is! – azon a héten a véni esti újság szerdai időjárás előrejelzése így szólt. – Vénben és környékén. Csütörtökön hűvös, felhős idő, szemerkélő eső. Pénteken és szombaton zuhogó eső és csak nem hurikán erőségű szélvihar várható. Viharok várhatók az egész Atlanti partvidéken. A jelentést Hézzel a csendes nappaliba olvasta el. Ralf az asztal másik oldalán elaludta sport melléklet fölött, kicsit tátva volt a szája, és időnként horkant egyet. Az asztalon ott állt előtte a pohár, immár a negyedik whisky vacsora óta. A feje félre billent, és így még jobban meggyűrődött a gallériából kidagadó tokája. Vörös volt az arca. Majdnem minden este ugyanígy aludt el. Elnyomta a kora, az egész napi munka utáni fáradtság és a túl sok ital. Ez az ő élete ráf mellett, próbálta hergelni magát Hézel, Ő még mindig fiatal, és álszerűség volna azt állítani, hogy nem tudja, milyen szép. Szeret táncolni, szereti a vidámságot, a bulikat, szeret kiöltözni ha elmennek valahová, és mégis. Estéről estére itt kell ülnie és néznie az ital és az újság mellett alvó férjét. Ez nem igazság, suttogta szenvedélyesen. Felállt és lépett a férjéhez, hogy közelről is megnézze. Amikor így elengedi magát, még inkább olyan, mint egy öregedő csecsemő. Undorító ez a hasonlóság. A férvi újai közt kialudt szivarcsutka lógott, összerágott, nyálas volt a vége, a hamu leszóródott a pocakjára. Ehhez az emberhez mentő feleségül ezt teszi nyomasztó teherri az életét, ezt választja el Eugene-tól. Hézzel gyorsan elfordult a férjétől, visszaült a székbe, és azon vette észre magát, hogy a másik férfi nevét suttogja. Eugene. Eugene, Eugene, Eugene. A szobába feszült volt a csend, csak Ralph horktyogása hallatszott. Hazelt elfogta a reménytelenség. Hogy tudna megszabadulni ralph -tól? Olyan kiszolgáltatottan alszik az asztal mellett, mint egy gyerek. Olyan jó volt mindig hozzá. Hogyan tudja megvalósítani a tervét? Végső elkeseredésében sírni kezdett, és miközben a könnyek végig folytak az arcán, rájött valamire. Amióta találkozott eugene és felcsillant előtte a szabadság reménye, hogy lerázhatja magáról a házasság terhét, már nem tud úgy gondolni rá, -ra, mint az előtt. Túlságosan hozzászoktatta már magát a gondolathoz, hogy meg kell szabadulnia tőle. Már nincs visszaút. Az időjárás előrejelzés pontosnak bizonyult. Pénteken már vadul fújt a szél, és késő délután szakadni kezdett az eső. Hézzel majdnem egész éjjel ébren feküdt a férje mellett. Egyik cigarettát a másik után szívta, és megpróbálta kivenni rá a, a sötétben. Ez az utolsó éjszakája, és ezt is végig horkolja. Megpróbált folyton csak erre gondolni, de nem sikerült. Nem sírt, de égett a szemgolyója, és hiába hunyta be a szemét, nem segített. Töredékes képek jelentek meg előtte a házasságukból, mintha mozivásznon látná őket. Ralph megvásárolja neki az első bundát. Kanadába utaznak, éjszakánként turistaházakban szállnak meg, és igazán jól szórakoznak. Influenzába megbetegszik, és Ralph minden este kis ajándékokkal tér haza, és hozzá sem nyúlt az italhoz, amíg ő meg nem gyógyult. Hézel a férje felé fordította a fejét a párnán, és nézte a sötétbe vesző vonásait. Szomorú gyöngétséget érzett iránta. Igaz, hogy ivott, meg hogy sokszor undorító volt, de mindent megpróbált, hogy boldoggá tegye őt. Sohasem voltak a nyagi gondjai. Mindig biztonságban érezhette magát mellette. Ha rák felé lett, és feléje fordult volna, készséggel oda volna hozzá. Szinte kívánta, hogy ébredjen fel. Elvégre ez lett volna az utolsó alkalom. A legkevesebb, amit még megtehet érte. Rák nem ébredt fel, Hézzel feküdt, hallgatta a férje horkolását, saját szívének dobogását és a szünet nélküli jégzengést. Már szürkült, amikor előtt. Eszter kijött a háza hátsó verandájára és átszólt a sógornőjének, amikor Hézzel kifarolt a kocsi valagarásból. De Hézzel beindította a motort és úgy tett, mintha nem látná és nem hallaná a kiabáló integető alakot. Menjen csak Eszter maga bevásárolni, neki más dolga van. Makvány főutcája üresen ázott az esőbe, amikor Hézel végighajtott rajta. A szél hajnalban alább hagyott, de az eső ezüstös függönyként tömlött, amely szétnyílt a kocsi előtt aztán összezárult mögötte. A makványtó a város mögött terült el. Az odavezető kavicsos út elhagyatott volt. A klement nyaroló felé menett Hézel egyetlen kocsival sem találkozott, és gyalogost sem látott. A vihar lekopasztotta a fákat, a vasárnapi káprázatos színpompából semmi sem maradt. A tölgyes ház meg se próbálta nevéhez illőnek látszani, amikor Hézel odaért. Olyan volt, mint egy szánalmas kis doboz, amelyet egy tóra néző kis dombon felejtettek, kitéve a felhő szakadásnak. Hézel egy kicsit megborzongott, amikor a kulcsát keresgélve a hátsó ajtóhoz futott a kocsijától. – A dolgoknak vége, soha többé nem akarom látni ezt a helyet gondolt, amikor bedugta a kulcsot az árba. Soha! Soha! Soha! A házukhoz vezető kocsi bejárónál leívő ház táblát három háromszög tartotta. Hézzel magához vett egy körmes kalapácsot, amelyet a konyhai eszközök között tartottak egy fiókba, meg a fás kamrából egy csomagolóládát, hogy legyen mire felállnia, és ezek segítségével gondosan meglazította a háromszöget, hogy a leggyengébb húzásra is elengedjék a táblát. Amikor ez megtörtént, tovább indult az országúton. Egyik kezébe a csomagolóládát meg a kalapácsot vitte, a másikkal az esőkabátját húzta szorosra a nyaka körül. Jeges eső esett, de nyugodt tempóba haladt, közben állandóan figyelt, nem közeledik egy kocsi, hogy az első hangra elrejtőzhessen a bozótba. Nem akart, de nem is kellett gondolkozni, amit és hogyan csináljon. Már régen pontosan kigondolt mindent. Az esőfüggönyön keresztül előtűntek az elhagyott fűrészmalom körvonalai. Hézzel arra felévette vette az útját. Most következett feladatának veszélyesebb része. Délfelé járt, és ilyenkor a vihar ellenére is bármelyik pillanatban meglephette volna egy kocsi vagy egy alobos. Olyan gyorsan dolgozott, amilyen gyorsan csak tudott. A csomagolóládát itt is a fának támasztotta. Meglazította a veszélyt jelző táblát tartó szögeket, itt is megint hármat. Ehhez hátat kellett fordítani az útnak, úgyhogy munka közben állandóan forgatni kellett a fejét, hogy körülnézhessen, nem jönne valaki. Itt jóval nehezebben bírt a szögekkel, mint a nyaralót jelző táblánál. A deszka csúnyán és félő volt, hogy a legkisebb érintésre elhasad, ugyanakkor a szögek annyira berosdásodtak, hogy szinte mozdíthatatlan részeivé váltak a táblának. Egyszer valóban elhaladt mellette egy kocsi, de Hézzel messziről meghallotta a motort, és sikerült időben elbújni a kalapárccsal meg a csomagoló ládával együtt egy fa mögé, mielőtt a teljes kocsi csörömpölve odaért. Megfájdult karja, úgy kellett erőlködnie, hogy elérje a táblát. Mire a szögek végre meglazultak, és Hézzel lemászott a csomagoló ládáról, az egész teste fájt is reszketett. Melege volt, és viszketett az izzadságtól, mikor hátrébb lépett a dermesztő esőbe, hogy szemügyre vegye a művét. Jó munkát végzett, állapította meg. A táblán nem lehetett észrevenni semmit. Egy erős szél leszakítaná, de már egyáltalán nem fújt a szél. Csak az eső dobolt a táblán a púzusával azonos ütemben. Miután elvégezte az előkészületeket férje meggyilkolásához, kézzel ugyanolyan nyugodt tempóban indult vissza a nyaralójuk felé, mint ahogyan jött. Fegyelmezte magát, és éberen figyelt, hogy nem közeledik egy kocsi. Talán azért nem esett pánikba, mert igazán fel sem fogta, hogy mit csinál. A nyaralóban felakasztotta a csuromvizes esőkabátot, meg az ócska nemes kalapot, amelyet csak ez alkalomra vett fel, a kalapácsot visszatette a konyha fiókba, a csomagoló ládát meg a fáskamrába. Leült a konyha asztalhoz, és csak ekkor vette észre, hogy remeg a lába. A gyér szülke fényben a konyha hideg volt és barátságtalan. A külső fal mellett beázott a mennyezet, de nem tudta felkelteni hézelben a háziasszonyi ösztönt. Mit számít most egy lyuk a tetőn? Nincs már semmi köze a házhoz, csak ideiglenesen tartózkodik benne. Rá a falálának lesz a színhelye, utána meg már nem lesz rá szüksége. Kicsit odákozva emlékezett rá, milyen tulajdonosi büszkeség és izgalom töltötte el, amikor Ralf meg ő tavasszal megvették a házat. Mennyi mindent elterveztek akkor, de most már október van, és a tavasz már réges-régen elmúlt. Felállt és bement az éléskamrába. Az egyik polcon egy felbontatlan üvegros pálinka állt, mellette meg egy csak nem üres. Mindkét üveget kihozta, letette őket az asztalra és körülnézett a konyhában. Nem talált megfelelő rejtek helyett. Butaság volna egy egész üvegpálinkát kiönteni a lefolyóba. De hát, ha valami hiba csúszik a tervébe. Az legyen a legnagyobb gondja, hogy egy üveg drága ital kárba vész. A felbontatlan üveget végül is elrejtette a fásládába. A másikból a maradékot kiöntötte egy pohárba, és megitta. Kiderült, hogy éppen erre volt szüksége. Érezte, hogy elönti az önbizalom jó leső melege. Biztos volt benne, hogy helyesen cselekszik, és hogy sikerülni fog a terve. Amikor hazatért énbe felhívta Ráfot az áruházban. Örny Woodruff vette fel a telefont. Egy pillanat, Mrs. Clement, azonnal adom a férjét. De olyan nyers és kellemetlen volt a hangja, hogy Hézelnek ez volt az első kérdése Ráfhoz. Mi baja, örninek? A szokásos, mormogta Ráf, ami azt jelentette, hogy már megint az áruház bővítésén tűztek össze. Ide figyelj, drágám! Hézel hangja mézes-mázas volt. Nem tudnám ma hamarabb szabadulni? Ilyen időben bizonyára nincsenek sokan az áruházban. Hát, de mit találtál ki? Arra gondoltam, hogy kimehetnék hétvégére a nyaralónkba. Ebben a viharban? Éppen azért szeretnék elmenni innét. Kezd az idegeimre menni a ház. Hízel nem vártam meg, hogy Ralph tiltakozzék, hanem gyorsan folytatta. Nagy tüzet rakunk a kandalóba, meg a sütőt is begyújthatjuk a konyhába, és jó meleg lesz. Hangja hízelkedővé vált, ígéretet sejtetett. Hát nem szeretnéd, ha kettesbe lennénk? Behúzzuk a függönyöket, kizárjuk az esőt, olyan meghitt és barátságos lesz minden. Hát, hízel már éreztel alfangjából, hogy bele fog egyezni. De hát, van ott valami enni való? Van kávé, meg szalonna a múlt hétről, meg rengeteg konzerv. Vihetünk magunkkal tojást, meg kivihetjük a grillsütőt, amit tegnap vettem. Remekül fogjuk érezni magunkat, tette hozzá vidáman. Összebújunk a díványon, a kandaló előtt, és a kedvünk támadt kukoricát is pattogatunk az italunkhoz. Rendben, válaszolta Ralph Mohon. Kitűnően hangzik. Három körül otthon leszek. A filmekben meg a regényekben jutott eszébe hézelnek. Azok, akik nem akarnak inni, a virágcserepekbe öntik az italukat. Ő ezt nem tehette, pedig a nappali tele volt és Ralf igencsak itatta őt. Ott ült mellette, szorosan, szerelmesen és állandóan kocintani akart. Rém kellemetlen volt. Hézzel hűvösen, szemtelenül saját cselekedeteinek külső szemlélőjeként egy pohárral a mosogatóba öntött, egy másikat felvitt magával a fürdőszobába, és beöntötte a mosdóba. Két pohárral megivott, mégsem érezte. Úgy érezte, mintha nem is lennének idegei, miközben Ralph alkoholtól kivörösödő arcát nézte, és egyre rekettebb hangját hallgatta. Az eső semmit sem csöndesedett, amikor kimentek Ralph kocsiához. A felhős jelesen volt, hogy világosodna. Hézzel tudta, hogy a makványtónál még ködre is számíthat. Ha viharos volt az idő, minden este és reggel ködülte meg a tó környékét. Eszter a fejére dobott egy kardigánt, és átrohant hozzájuk a pázsiton, mikor ők elhelyezték az élelmiszert meg az utitáskát a kocsiban. – Hová csodába mentek? – kérdezte. – A nyaralóba – felelte ráf védekező hangon. – Ilyen időbe? De hát ez tiszta őrültség. Eszter éles tekintetét nem került el, hogy Ralf ivott. – Épp az idő miatt megyünk oda – mondta az öccse – hogy szabaduljunk a háztól. Hézelnek kezd az idegeire menni. Reméli, hogy a tónál majd megnyugszik. Szép, gondolta dühösen Hézel. Sőt, remek. Ráv elárulta a hogy a felesége ötlete a tóhoz való kirándulás. Igazán csak ez hiányzott. Ekkora őrültséget még életemben nem hallottam, jelentette ki Eszter. Egy pillanatig csend volt, Hézel feszülten vált a Ráf szokásos kérdését. Nincs kedved velünk jönni? De ezúttal nem hangzott el. Lehet, hogy a Hézöl hangjába rejlő ígéret miatt, de az is lehet, hogy Eszter határozott ellenzése miatt Ralph biztosra vette, hogy úgy sem menne velük. De akármi is volt az oka, barátságos hangon csak ennyit mondott. Néha jól lesik valami őrűséget is csinálni. És kinyitotta a kocsi ajtaját. Az első kocsmánál megálltak. Ralph megint tívott két rövidet, Hazel egyet. Hétkor értek makványba, és a makvány fogadóba ültek be vacsorázni. Törzs vendégek voltak, név szerint is ismerték őket, és mindig ugyanaz a nagy darab, kedves pincérnő szolgálta ki őket. Aperitívnek Martinit rendeltek. Ráf kettőt is megivott, de hézöl nem. Ráf megpaskolta a pincérnő karját. No, no Mr. Clement, tiltakozott mosolyogva az asszony. Nyilván látta, hogy Ráf már részeg. Ralf kréfárkozva kötekedett tovább. Ugyan, Hilda, azt hittem, régi barátok vagyunk. Persze, hogy azok vagyunk mondta a pincérnő, és hazel kacintott. kacsintott. – De hát itt van a felesége is, Mr. Clement. Mit fog gondolni? – A legrosszabbat, Hilda, a legrosszabbat, legalábbis remélem, felelte rá a fiú rengeteget nevetett vacsora közben. Néha szeretettel átölelte a férjét. – Észre kellett vennie a pincérnőnek, hogy milyen remekül megvannak egymással. Persze az igazság az, hogy az ezt megelőző vacsorák alkalmával a pincérnő egészen másfajta viselkedésének is tanulja lehetett, jutott eszébe Hézülnek. De lehet, hogy máskor nem is figyelt rájuk. a felnézett a tiszta ráncos arcba a csillogó értelmes szemekbe, amikor a pincérnő előjüktette a kávét. Ennek a nőnek semmi sem kerülheti el a figyelmét. Ne öblítsük le a vacsorát egy dupla brandivel, kérdezte rá. De, legyen ez a hogy is nevezte, Jügy? Búcsú pohár, az utolsó ital, az utolsó együtt elköltött italunk. Az utolsó, amit rálfelott meg. Hézel ugyanolyan érzésekkel nézte a férjét, mint az elmúlt éjszaka. Éppen kifelé mentek az étteremből, amikor belépett egy magas, szikár, őszülő hajú férfi. Örnyi vodrúf volt, ráv Megállt előttük. Hello! – mondta. Hogy van, Mrs. Clement? Csak nem a tóhoz mennek ilyen időbe. Mindig nyers volt a modora, de most különösen annak tűnt. De igen, felelte jókedvően Hézel. Kizárjuk a rossz időt, és csapunk magunknak egy kellemes estét. Nagyszerű. Woodruff viccentett, és továbbment. Valami baja van veled? kérdezte Hézel minden érdeklődés nélkül, amikor kiértek a kocsihoz. Összezördültünk délután, mondta Ráf, és bosszus lett a hangja. Beszámolt Hazelnek a nézett miközben kitulatott a kocsival a fogadó elől, és elindult a tó felé. Hazel most sem figyelt jobban az örni rezúduló panaszáradatra, mint máskor. Ralph lassított, mikor McQueen egyetlen italüzlete elé értek. Nem kellene megállnunk és vennünk valamit? Túlságosan gyorsan hajtott. Mindig így hajtott, ha javott. A kocsi megfarult a nedves úton, amikor fékezett. Hézel kiesett a kedveskedő szerepből. – Az Isten szerelmére te őrült, vigyázz, hogy vezetsz! – kiáltott felélesen. – És menj tovább, egy egész üveg rospálinka van a házba, még felsincs bontva! Hézzelnek az út hátra levő részén ugyancsak igyekeznie kellett, hogy ismét jó kedvre a Alfot.